Szóval akkor Galatolávében vagyunk, most meg volt a karácsonyi időszakunk, meg Szilveszter, itt van mellettünk a szét kis, kis karácsonyi fa. meg van ez a kis karácsonyi feeling, bár már a gondolom a Begli meg a halászlé, meg a töltött káposzta elfogyott. Én valamelyiknek csináltam egy kis ráadás mákos beglít ez hogy nem úgy ez bugát, bugát, gubát, valamit mindegy, tudod. Én valami Málkossat, csak hogy megmaradjon a karácsonynak a hangulata még egy picit. De most megyünk tovább a galasszú levélben, és az ötödik fejezetet ma majd be fogjuk fejezni. Ez előző órán, pár héttel ezelőtt láttuk az ötödik fejezetben, hogy újra pár beszél arról a szabadságról, amire, amire Isten elhívott minket, és, és figyelmezteti a, ezt a, ezeket a gyülekezeteket, hogy, hogy vigyázzanak, hogy ne, ne menjenek újra vissza a, szolgaságnak a, a az igájába. És, és beszéltünk arról, hogy, hogy mennyire könnyen az ember e, visszamegy újra a törvényekhez visszamegy újra a, szabály, a, a, a szabályokhoz és sokszor azt gondolnánk, hogy hát én szabad vagyok, én már, már nem teszem ezeket, De olyan könnyedén ki tudunk alakítani szabályokat az életünkre, törvényeket olyan könnyedén tudjuk azokat alkalmazni és rávetíteni másokra másoknak az életére is és én nagyon hálás vagyok, ezért a gyülekezetért, nagyon hálás vagyok a pásztaraimért, akik, akik akik vetettek engem és akik, akik alatt így növekedhettem. Mert nagyon hangsúlyozták ezt, nagyon sokat hallottunk erről, nagyon megerősítettek ebben, hogy igenis ott van ez a szabadságunk, hogy, hogy hogy nem kellenek, nem szükségesek ezek a törvények, hogy Isten elfogadjon minket. Hogy járhatunk ebben. És, és olyan érdekes volt, hogy ma éppen, hogy mentünk fel Budapest Zsereművel, itt beszélgettünk erről egy picit, hogy, hogy, hogy hogy milyen sokszor látjuk ezt más embereknek az életében, ahol, ahol esetleg az életükben, amikor ők megtértek, nem volt ez így hangsúlyozva, vagy vagy olyan helyeken, olyan közösségekben nőttek fel, vagy tértek meg, ahol, ahol ott volt ez a törvény. És bizony, sokszor e, nagyon nehezen tudnak ebből kiszabadulni, és újra és újra az életükbe ez visszatér, és újra és újra láthatóak ezek a, ezek a szabályok, amikhez, amiről itt Pál azt mondja, hogy, hogy, hogy ne engedjétek magatokat újra ebbe a szolgaságba, hogy ne menjetek vissza. És, és én nagyon hálás vagyok, hogy, hogy én ebben itt nőhettem fel, hogy, hogy, hogy nagyon megerősítettek ebben. És nem azt mondom, hogy én már kész vagyok ebben, mert, mert tudom, hogy én is hajlamos vagyok erre, de, de ez egy nagy kincs. És nagyon, nagyon fontos, hogy megerősödj ebben, hogy, hogy elfogadd ezt a szabadságot, elfogadd ezt, és járj ebben, élvezd ezt, add magadnak és add ezt másoknak is. És, és tudom, hogy, hogy ez egy nagyon fontos eleme, vagy kulcsa a mi, mi örömünknek, ami mi Istennel való jó és kiteljesedett kapcsolatunknak, hogy ebben a szabadságban járjunk Istennel, és hogy ne menjünk vissza a törvényekhez. És hogy menjünk tovább majd a, a, a 16. verstől, ugye az előtte lejű versekben látjuk, hogy pár figyelmezteti őket, hogy, hogy, hogy, a, hogy ez a szabadság természetes, hogy ne váljon egy ürüdjé a testnek. E, sokszor ott van ez a vált, hogy akkor bármit megtehetünk, bárhogy élhetek, bármire szabad vagyok, szabad vagyok ezt megtenni. Ugye természetesen nem erről van szó, hogy nem arra vagyunk, szabadok, hogy a bűnben éljünk. Hát Isten épp ettől szabadított meg. Ebből az igából hozott ki minket. Épp ez a bűnből szabadított meg, hogy, hogy, hogy ne legyünk annak a fogságából, Hogy ne tegyetünk tünkre a mi életünket. Ugye az volt az, ami ott tartott minket a pokor vezető úton. És azt tette és rohasztotta meg az életünket. Olyan, mint egy lepra, ami, ami lenné tesz és, és ugye meg, megöl szép lassan. És ugye Isten ebből mentett ki. Tehát nem erre vagyunk szabadok, hanem épp ettől vagyunk szabadok. És, és szabadságot adott Isten. És itt tovább folytatja Pál, és elkezd beszélni arról, hogy arról írni, hogy hogyan is éljük az életünket. Hogyan is járjunk ebben az ígéretben. Hogyan is járjunk, éljünk a lélekben. És járjunk a léleknek a cselekedeteiben, és nem pedig a testnek a cselekedeteiben. És ugye erről, erről írít és... És ez egy nagyon fontos téma. Nagyon fontos, hogy ezt is így megragadjuk és megértsük. Mert sokszor elhiszük azt, hogy át ez nekem nem fog menni. Lehet, hogy már te is itt vagy egy jó néhány éve keresztény, és azt mondom, hogy át én nekem nem fog működni. Hogy én annyit tusakszok, annyit harcolok a testemmel, a kívánságokkal, ezzel a bűnnel, és ezt nem meg is feladom, és, és egyszerűen csak kudarcot szemedek, és nem hiszem el, hogy járhatok ebben. És ha olvasunk ilyen verseket, hogy, hogy a test cselekedeit meg ne vigyétek véget, és akkor uram én meg ezt teszem, és mi legyen? De, de nagyon fontos dolgokat fogunk itt is látni. És olvasok akkor most a 16. verset. Intellectiteket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Hát milyen sokszor hangzik ez el, meg ha mondjuk ezt, hogy a lelki ember, meg a lélek dolgai, meg a lélek szerint élni, öm, vagy ez olyan keresztényesül hangzik, igaz? Ez olyan, olyan milyen lelki ember vagy, a, a, a léle, ó, ez az ember úgy a lélek szerint él, meg hát én a lélek szerint élek, és nem a test szerint. De mit is jelent ez úgy a hétköznapokban, vagy ugye mindennapokban? Uh, de Isten egy, Isten a Szent Háromság, egy, egy Atya, Fiú és a, a, a Lélek. És ugye az ember is egy háromság, ugye nem egy Szent Háromság vagyunk, de mi is ugye három részből állunk. Uh, ott van bennünk ez a, a, a, a, a, ott van bennünk a lelkünk, ott van az embernek a szelleme, vagy ugye ez a magyarban ez sokszor keveredik, és mindenki, vagy, vagy tehát sokszor, hogy a lélek és a szellem alatt ugyanazt értjük, uh, tehát ugye úgy mondanám, hogy a lélek, és akkor van egy értelme az embernek, vagy, vagy van egy szellem, és van egy értelme az embernek, kinek hogy tetszik, és aztán, és úgymond, hogy ott van a, a, a testünk, tehát ebből a háromságból állunk mi is. És, és az ember uh, akkor találkozik Istennel, amikor ebben a a, a, a lelki szférába, vagy régióba tartózkodik, és ott tudja megérteni, vagy ott tud találkozni, vagy kapcsolatban lenni Istennel. Mert fontos, hogy ez a lelki dolog ez, ez akkor történik, vagy akkor lehetséges, hogyha az ember megtér, ha az ember újonnan születik. Mert ez a bűnbeeséssel az emberben meghalt. És, és ez a ez akkor támad fel, amikor valaki újjátszületik, meg, új vagy megtér, vagy átadja az életét, és akkor kezdi majd megérteni a lélek dolgait. Szóval egy hitetlen ember, mert amikor beszélsz erről, akkor nem fogja megérteni. Egy hitetlen ember, amikor azt mondja, hogy én olvastam a Bibliát, és nem értem, meg, meg zöldség, meg nem tudom, meg, meg, ó, próbáltam, de nem működik nálam, meg nem értem isem, ott vagy, hogy mit nem éltesz ezzel? Világon a legegyszerűbb könyv, igaz? Tehát jó, hát vannak benne, ne ezen a dolgok, de azért... De, de úgy általában még a nagy részét meg lehet érteni. De ezért nem értik az emberek. Ezért nem értik a lelki dolgokat. Amikor te beszélsz velük, akkor ők ezt nem fogják érteni és Ezért nehéz nekik sok mindent megmagyarázni. Mert ő bennük ezt hallott. És kicsit olyan, mintha. Mintha egy vaknak próbálod elmagyarázni, hogy miért a nap lemente. Aki esetleg születésétől fogva vak volt, hogy ennek fel kell nyílni a szeme. Valami kellene, hogy történjen az életében, hogy megértse azt, hogy na mégis miről van itt szó. Tehát, hogy oda kell mennünk ebbe a lelki részbe. Az a, a, a nekünk is egyednek meg kell történjen az életünkben és ott találkozunk Istennel. Ugye nem ebben a testében, sokszor nem az értelemben, hanem sokszor Istenak felett van, ugye mondja is a példabeszédek, hogy ne a magad értelmére támaszkodjál, mert, mert Istennel igazából ebben a lelki szférában, a régió, ebben a lelki régióban fogunk találkozni. És ugye, hogyha nagyon le akarjuk ezt egyszerűsíteni, talán nem is annyira egyszerű, de... Ez úgy történik az életünkben, hogy ha a lelkit fogod táplálni, a lelki dolgokkal fogsz történni, foglalkozni, ha a lelkedet, a lelki szükségleteidet e, kezdett megelégíteni, akkor az fog az életedben kiteljesedni, vagy az fog az életedben növekedni. Ha pedig a testével fogsz törődni, akkor azok a testi dolgok fognak megerősödni. És nagyon tetszett egy leírás egy kommentárban, nem szóról szóró így van, de nagyon tetszik ez. Olyan, mintha két fát nevelnénk az életünkben. Az egyik a testnek a fája, a másik meg a léleknek a fája. És az a feladatunk, vagy ez a, arra kell törekednünk, hogy, a, hogy a, a testnek a fáját tegyük ilyen lenni és a léleknek a fáját pedig tápláljuk, és tegyük termővé, vagy gyümölcsözővé. Hogy, hogy az teremjen gyümölcsöt. Mert mind a kettő terem. A lelki is, meg a testi is. De nagyon fontos ez, hogy, na, hogy ez hogy is történik, hogy, hogy akkor uh, hogy, hogy én termem ezeket, vagy én nekem kell ezeket valahogy megszülnöm, hogy én munkálom ezt ki. Uh, majd mindjárt rá fogunk erre is térni, de um, mielőtt ebbe belemennénk, fontos, hogy, hogy ahogy mondtam itt az órá elején is, hogy nem kell megtennünk a testnek a kívánságait. Hogy mi élhetünk a lélek szerint is. Hogy te élhet a, a lelki szükségleteid szerint is. Mert érzed ezt a lelki szükségletet. Mi most, hogy dicsőítettünk, jó volt újból itt dicsőíteni. És, a, uram, hiányzó, így akarlak, és olyan jó, jó volt ez a közösség is. Mert érzem ezt a szükségletet. Érzem, hogy, hogy, hogy szükségem van Istenre. Amikor <coughs> megyek az igéjébe, akkor, akkor érzem azt, hogy áh, ez jó, hogy van egy vágyom erre, hogy érzem, mint ahogy éhes vagyok. És ma szóval voltunk Budapesten, és ah, ment a megbeszélés, és hú, már fél kettőt, és azt hogy ó, ah, de vagyok. És már mondtam a fiének, hogy ó, ah, van egy óra a teremben, és mondtam, néztek már 9 óra, mert az volt az óra, fú, mondom, már mennünk kell ebédelni. <gül> éreztem ezt a szükségletet, hogy hogy ah, most már tényleg mennünk kéne, mert csak reggel egy banán tettem, vittem egy kávét, és fú, kéne tényleg most már lenni. És ott van ez a szükségletünk, és ezt érzed, biztos vagyok benne. De, de ugyanúgy ott van ugye a testnek is a kívánsága. És mivel, mivel testben érted az életedet eddig, sok éven keresztül, ugye, ugye ez természetes, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy ez meg kell elégítenem. Hogy van a testemnek egy kívánsága, és, és ezt meg kell neki élni Éhes, ad meg neki. Fogyókórásztál már valaha? Hát örülj, ha még nem kellett. De az nagyon-nagyon nehéz. Ugye? Ott van a vágy, hogy ah, kéne enni, és persze ilyenkor mindenhol kaját látsz, a tévében, a rádióban arról beszélnek, a plakátokon csülköket látsz, ha valakihez elmély, biztos, hogy a legjobb falatokkal várnak, Tehát, ah, és ott van ez a vágy, de tudod, hogy le kéne adni néhány kilót, és nem ezt kell mondani a testnek a kívánságainak, de, de a testnek azt mondja, hogy gyere, add meg nekem. És, és ugye ebben éltünk, ebben értél eddig, Egy volt egy kívánsága, és megadtad. És tudod, csak elszemültöd, hogy adtak sokan fiatalok, és ez mennyire jó, mert, mert most még nem mindent adtál oda a testednek, és milyen jó ez. Ugye, hogy, hogy néz előre a, a, a, az életedbe, egyre több dolog jön. Á, próbáljuk ki ezt, á, próbáljuk ki azt. Ígyunk egy kicsit, á, kicsit mit tudom én tegyük ezt, á, á, ott egy szép lány, ott van egy fiú, á, próbáljuk ki. És ugye, minél többet megad neki, minél többet fog akarni, minél többet annál fog, annál jobban fog növekedni. És ezért jó, ez annyira jó, ha te fiatalon megtérhetsz, mert, mert nem fog a testet követelni. Így is fog, de, de nem, fogja, nem fog úgy megerősödni, mert nem tudja, hogy milyen az. És, és nem akarja azt, nem fog követelődni olyan mértékben. És persze, meg lesznek ezek, de de sokkal kisebb, sokkal kevésbé. És tudod, azt akartam mondani, hogy nem fejeztem be ezt a gondolatot, hogy mivel ebben értél eddig a testben, hogy valahogy az van bennünk, hogy ezt nem tudom nem megadni neki. Hogy annyira lehetetlennek tűnik. És az, ezzel van tele az értelmed is, ezt mondta, ezt fogta fel az agyad is, a tested is, ezt teszed, fogod ezután is tenni. És azt gondoljuk, hogy ez másképp nem működhet. Hogy így értem az életemet, eddig, és ez másképp nem lehet. Képtelenség, hogy ez megváltoztan. Ez lehetetlennek tűnik. Mert végül nem ezt mondja, én épp az ellenkezőjét. Hogy tudunk nemet mondani, hogy Isten hatalmat adott erre. Olyan érdekes volt, amikor, amikor én megtértem az előtte való életemben, én egy ilyen, ilyen bulifüggő voltam, és egyszerűen tényleg remekten szinte, hogy legyen a hétvégéért hét értem. Hétfőn elkezdődött a munka, felmentem dolgozni, hétfőtől péntekig följártam szorgalmasan Budapestre dolgozni, reggel felmentem, este hazajöttem, aztán megint felmentem, aztán megint hazajöttem, és vártam, a ah, péntek, péntek, péntek, gyorsan haza, és, és gyerünk beleveshető munkat a buliba. És ez volt ez volt a, a mindennapunk, ezért értem. És egyszerűen nem tudtam elképzelni azt, hogy Hú, én otthon töltsem a hétvégémet valahol, nem tudom, a szüleimmel, de úr Isten, ott lenni a szüleimmel, vagy tévézett, vagy beszélgessek velünk, vagy kártyázunk, hogy nem tudom. De komolyan, egyszerűen nem tudtam elképzelni ezt. És hogyha a valami családi program volt, és otthon kellett lenni, hát akkor ez kétszín szenvedés volt. Ez komolyan. Uh, és amikor megtértem, ez nagyon meglepő volt, ez nagyon emlékszem egy, egy hétvégére, amit otthon töltöttem. És élveztem. Hogy nem mentem sehova. Hogy otthon voltam, nem vágyakoztam, és éreztem ezt a szabadságot. Hogy ezt nem kell megtennem, hogy nem ettől lesz teljes az életem. És... Uh, és amit előtte nem tudtam elképzelni, hogy ez működhet, az lehetséges, az Istennál az teljesen működött. És a lélekkel az teljesen lehetségesé vált. És ez ugyanígy van az életünk bármelyik területén. És valahol könnyebben megtapasztaljuk a szabadulást, valahol sokkal nehezebben, mert a testünk ott azt már nagyon követeli azt a területet. De, de van hatalmunk. Isten hatalmat adott erre. Um, És ugye minél inkább táplálod az egyiket vagy a másikat, hogy az fog gyümölcsöt hozni, és az fog megerősödni az életedben. Ha a léleknek vetünk, akkor, akkor a lelki dolgokat fogjuk aratni, ha a testnek fogsz vetni, ha a testi dolgoknak engedsz, akkor a test dolgait fogod láratni. És, és ugye ennyire egyszerű ez igazából, hogy, hogy mivel törődsz, mivel foglalkozol. És, és nagyon fontos, hogy újra had emlékeztesselek arra, hogy, hogy Isten adta nekünk az ő szentlákét. És, és hogy ezt beszéltem erről néhány órával ezelőtt, a János 15-ben, hogy ő ígért egy pártfogót, ígért egy segítőt. És ott azt mondja, hogy, hogy egy másik pártfogót kaptok. És nem kaptunk kevesebbet Jézustól hanem, hogy ugyanolyan minőségűt, hogy ugyanolyan mértékben kaptunk Istenből egy részt, mint amikor ott volt a tanítványokkal Jézus. Ugyanúgy Isten odaadta az ő lelkét. És egyszerűen csak erre kell támaszkodnunk, és elhinnünk, hogy, hogy ez működhet, hogy ez lehetséges, hogy nem kell a test cselekedeteiben, a test kívánságait teljesítenem. És ugye ez nem azt jelenti, hogy, hogy ez én tökéletes vagyok, nem azt jelenti, hogy, hogy nem bukok el. nem hát azt jelenti, hogy nem kell ebben járnom, nem kell ebben élnem az életemet. Menjünk tovább a 17. versben. Mert a test kívánsága a lélek ellentől, a lélek pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyék, amit szeretnék. Szerintem mindjárt pontosan tudjuk, hogy Pál miről írit. Tehát a testkívánsága a lélek tör, a lélek pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással. Ne azt tegyék, amit szeretnétek. Ugye ez az állandó harc, ami van bennünk a, a hívőnek az életében. De amikor megtérünk, feléled bennünk, újra, újra születünk, feléled bennünk ez a, ez a lelki ember, és, és ugye elkezdődik ez a harc a, a a vezetésére. Elkezdődik bennünk, hogy napkinek a kívánságát teljesítsük. Ugye ott volt bennünk eddig a test, aki diktált, és azt mondja, hogy nekem ez kell, nekem kell a hétvégi buli, nekem kell ez, vagy kell az. Oké, okay, gyerünk, megadjuk megadjuk Petinek. És mentünk. és ugye nem volt egy másik oldal, nem volt egy ellenfél, csak ez volt. És ebben éltük az életünket. Há, de jön, jön a megtérés, és újonnan születünk, ott van bennünk ez a lelki kis baba, és elkezd ő is követelőzni. Ah, na mi van? És, és elkezdi, hogy ő meg a lelki dolgokat. És ott van bennünk, hogy hú, ezt le nem kéne tenni, hogy ez nem jó, ahogy eddig tettem. És, és érezzük ezt a harcot, ezt a viaskodást bennünk. És ugye ez a választás, vagy ez a, ez a döntés, hogy kinek engedek, vagy kit táplálok, ugye ez nem csak egy egyszeri döntés. Tehát ne azt gondolkod, hogy te megtérsz, vagy hozol egy döntést, ez a dologgal kapcsolatban, ezt többé nem teszem, vagy megtérek ebből, vagy elfordulok ettől. Ugye meghozunk egy döntést. De a helyzet az, hogy ez nem egy egyszeri döntés hogy nem csak egyszer kell meghoznunk. Mert ez a kívánság, ez vissza fog jönni. És ez, ez a döntéseket sajnos, de újra meg újra meg kell hoznunk. Újra meg újra meg kell harcolnunk. Uh, milyen jó lenne, és sokatan azt gondolják, hogy hát egyszer ezt a döntést, és ez egyszer is mindenkorra elég lesz, és érvényes lesz, és így, és így fog működni. Uh, de, de ugye nem így történik, hanem valamikor naponta meg kell feszíteni a testünket. Naponta meg kell hoznunk ezeket a döntéseket, hogy ah nem teszem, vagy naponta emlékeztetni magunkat, hogy a lélek szerint járjuk, hogy ne tegyem ezt, ne engedelmeskedjek ezeknek a cselekedeteknek. És ugye ez egy mindennapos küzdelem. És ugye ezzel a, ezzel a régi emberrel, újra és újra szembesülünk és harcolunk ellene. El. Uh, és ugye, amikor elkezdünk a, a test, uh, testnek engedelmeskedni, vagy elkezdjük, hogy ő vezessen, akkor, uh, akkor elkezdünk folyamatosan ezekkel a testi dolgokkal foglalkozni. És, és ugye, mivel a test az elidegenedett Istentől, mivel a test az meg lesz feszítve, mivel a test az, az, az nem, nem Isten, tehát az halott, az megfeszítetett az idegen, ugye azáltal nem ismerhetjük meg Istent, nem kerülhetünk közelebb. Ugye, hova kell jönnünk? Ebben a lelki régióban, ebben a lelki tartományban. Hogyha az életemet a lélek vezeti, ha a lelki dolgokkal foglalkozok, vagy azokkal gondolkodok, akkor ennek az eredménye az Isten dolgok lesznek. Ha a testivel, akkor testi, akkor az a, az a elidegenedett lesz az eredménye, ami távol Istentől. Ha a lelkivel, akkor pedig az lesz az életemnek az eredménye, ami, ami Isteni, ami örömteli, ami, ami a békével van tele. Tehát újra, ez egy választás minden nap, és újra és újra meg kell hoznod. És ne egy meg ettől, vagy ne, ne esd kétségbe, hanem ez így lesz, ez így lesz újra meg újra a, az életünkben. És azt gondolom, hogy még minél jobban tártad a lelkit, ez egyre jobban fog működni, és egyre, egyre erősebb lehetsz ebben, és, és ebben lehet növekedni. Ja, ezért nagyon fontos, hogy járj a lélek dolgaiban. Menjünk tovább a 18-as versbe. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Tehát ez nagyon fontos hogy újra, ugye visszamehetünk ehhez, hogy amikor, hogy maga a megigazulásunk sem lehet a cselekedetekből, ugyanúgy maga a megszentelődésünk sem érhető el ami saját erőfeszítésünkkel. És ugye ebben egy picit már belekezdtem, hogy, hogy mindez Istennek a munkája bennünk. Sokszor hogy ott van bennünk ezeket és akkor mi az én részem most, hogy akkor ah, mit, letegyek, mit tegyek, mit tegyek, hogy, hogy történjen ez? Ugye fontos, hogy ez ugyanúgy hitáltal van, hogy, hogy ez nem egy törvény, majd itt fogunk látni felsorolást, amit Pál itt mond, hogy ilyenek és ének nem röklik Isten országát. De ez nagyon lényeges, hogy a hogy ez nem lehetséges a cselekedetekből. És ugyanúgy a megszentelőzésed sem érhető el emberi erőfeszítéssel. Ezt Isten fogja benned munkálni. A mi részünk, hogy egyszerűen elhiggyük, hogy ez működhet. Elhiggyük, hogy hitáltal a lélekben járhatunk. Hogy nem kell megtennem a testnek a cselekedeteit. Hogy... Mert úgy gondoljuk, hogy Tehát nem tudom nem megtenni. De... De igenis, csak hogy annyira ebben éltünk, leírtad az életedet ebben 10-20-30 akárhány évet, és azt gondolod, hogy képtelenség. Képtelenség, hogy ne húzzam fel magam, hogy ne legyek hirtelen haragú, hogy ne szóljak be, ne mondjak csúnyát, hogy ne igyem le magam, vagy bármi. De nem igaz, nem létezik. És járhatunk lélekben, és járhatunk szabadságban ezekben a dolgokban. Menjünk tovább, és akkor nézzük, mit ír Pán a 19. verstől a 21. versi olvasom. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságszörés, barátság, tisztátalanság, bujákodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előlem megmondom nektek, mert már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Hadd jönntassalak meg, ez nem egy teljes vásárolás. Még lehetne még egyszer ennyit írni, biztos. Tehát ide ez csak itt pár, mint hasára csapott, és írt egy csomó ilyen dolgot, ami ami Istentelen dolgok. De nagyon lényeges az, hogy, hogy ez nem azt jelenti, hogy akik ebben éltek, vagy ezek közül valamelyiket meg is tette, vagy ezekben elbukott, az nem üdvözölhet. Vannak, akik így gondolják, és az elég ilyet, hogy. ó, oh, oh, te már részeg, volt, akkor de, dez akkor te már nem vagy bármelyik itt nézhetnénk, volt kívánság volt, volt, akkor, bocsi, hát lehet nem tudunk mit kezdeni. Szia, jobb, hogyha nem rontod itt a levegőt. Ugye lehet, hogy akkor egy, egyikünk sem lenne itt már. Tehát, de nem erről van itt szó, hogy, hogy akkor kép. Ugye nagyon lényeges ez a felsorolás, hogy fontos, hogy pár is beszéljen, vagy írjon. Mert, mert fontos felhívni az embereknek a figyelmét arra, minnyájunknak, hogy nem maradhatunk meg a régi életünkben, nem maradhatunk meg a testnek a cselekedeteiben. Hogy, hogy nem élhetjük úgy az életünket, hogy akkor megtértem, és igen, itt vannak ezek a kívánságok. A, a testemnek, és ugyanúgy megadom neki, ugyanúgy élek, mint eddig. Igen, megtértem, mert én hiszek az Úrban, ah, de ez van, tudod, és akkor élek így, ahogy élek. De hogy ez, azt mondja Pál, hogy figyeljetek, itt, ez, ez nem működhet így. Hogy valami történt, ha megtörtént az életedben az az új is, akkor ezeknek, és ezeknek nem szabad, hogy ott legyen az életedben. Hogy ezeket így Istennek el kell kezdenie szépen kimunkálni. Ja, és nem érte bele Pál itt, hogy a mobilteleknad, ha akis Vindőrrel. Ez egy fontos dolog. És szomba. Szóval, uh, tehát fontos, hogy ezekre fel legyenek hívva figyelmünk, hogy nem maradhatnak ezek ott, nem élhetünk ezekben tovább. Hogy aki megtért annak az életében, annak szükséges, hogy ott legyen ez a változás. Hogy annak előbb vagy utóbb ott lesznek ezek a gyümölcsök az életében. És hogyha nem történik változás, akkor, akkor elképzelhet, hogy nem történt megtérés. Akkor, akkor nem kezdődött meg benne a léleknek ez a munkája. Hogyha ha nincs az emberben ez a bűntudat, ha nem érdekli őt, hogy mit tett, vagy hidegen hagyja, hogy hogyan él, e, akkor ott valami ami nincs nincsen rendben. E, és ugye ha te megtértél, akkor nem fogod jó érezni magad a bűnben. Te már látod, hogy a Greg mondta, hogy milyen, aki megtérteget, hogy milyen rossz bűnösök vagyunk. Vagy nem élvezed azt. Ja, még régen, ó, buli volt, meg élvezte az ember. De megtérésünk után, hogyha ott van a bűn az életünkben, akkor, akkor nem élvezzük, akkor ott van ez a nyomás, hogy ah, nem kéne tenni, a, ah, megtettem, és ott van, árontottam, és, és megfedzősz, és, és ott van benned ez a, ez a károsztatás, ez a szomorúság, hogy, hogy árontottad. És tudod, ezeknek a, az idevásoknak épp ezért nagyon fontos, hogy, hogy itt legyenek az igében. És, és nem, nem, elsősorban nem is a hívők miatt, hanem az olyan emberek miatt, én azt gondolják, hogy becsaphatják, vagy félrevezethetik Istent. Vagy ó, megtértem. Vagy mondhatják azt, hogy én, én megtértem, elmondtam a megtérőimát, vagy én járok gyülekezetbe, én megkeresztelkedtem, vagy én adakozok, vagy én ezt teszem, vagy én szolgálok, és én megyek a mennybe. De épp ezeknek van itt ez az igevers. ez Vagy ezek, a, ezek az igeversek, ezek a felsorolások. Mert hát, ha te így érsz, ha neked az, ez az életed, akkor térd meg, akkor, akkor gyereki ki ebből, mert, mert baj van az életedben. Akkor vagy nem tértél meg, vagy pedig nagyon könnyedén veszed ezt az egészet, és, és nem értettél meg valamit. E, és és ott, van, ott van benned az, hogy hú, akkor lehet, hogy nem tértem meg. És ugye én nem tudom ezt megítélni, de a Biblia az csak azt tudom amit a Biblia mond hogy ezek és ezek, ha valaki így él, életszerűen, vagy folyamatosan, ugye ez egy, egy állandósult, állandósult életvitel, akkor azok nem öröklök Isten országát. Tehát meg kell ebből térni. És, és ugye mi egymást félre tudjuk vezetni. Mi embereket be tudunk csapni, a mi viselkedésünkkel, a szavainkkal, ugye beszélhetünk ilyen keresztényesül, de Isten nem tudod félrevezetni. Isten látja a szívedet, látja azt a belső szobádat, látja a szívednek a legmélyét, a gondolataidat, és... és... nem, nem tudod őt, őt félrevezetni. Nem tudod őt átverni. Ő ismer, tudja, hogy mi van valójában bennünk. És... és épp ezért jók ezek az igeversek, hogy elgondolkozzunk. Sokat beszélgettünk többekkel erről a témáról. És, hogy ah, akkor mi van ezekkel az emberekkel? Mi van, aki így él? Akkor gondolkozzon akár. Ugye, ha te nem akarod ezeket a dolgokat tenni, ah, én, én, én nem akarok, én harcolok ezzel, akkor ez nem neked szól, úgymond, nem, nem rád vonatkozik. Gondolkozzon el az, aki, aki ebben éli az életét, és azt mondja, hogy én keresztény vagyok. Hát figyelj oda, hát nézd meg! aki ezt így él, aki a testben él, a test dolgainak, ugyanúgy odaadja magát, és ezeket és ezeket teszi, az nem örökölheti Isten országát. És ez... és ez a... ez az ez, a igei, ez a teljesen egészséges tanítás, hogy amikor valaki megsz, újonnan születik, az, az elfordul majd ezektől a dolgoktól. És nem azt jelenti, hogy elcsapásra tökéletes lesz, de elkezdődik egy egy munka az életében. Úgy szoktok mondani, hogy egy átépítés. van -e ilyen pólós, hogy átépítés alatt vagyok. Hogy igen, harcolok, tusakszok, ábukok dolgokban, de, de van egy fejlődés, egy növekedés az életemben. Hogy épülök, mint egy ház, amit felújítunk. Ugye megvettük lepukkantan, ott volt az életünk összetörve, a bűntől megrondítva, és Isten elkezdett bennünk egy munkát. Egy átépítő munkát. És tudjuk, hogy ez belülről kifelé történik. Hogy, hogy lehet, hogy sokszor még megteszünk dolgokat, de ott már össze van törve a szívünk belül. Ott már megbántuk. Ott már nem akarjuk. És aztán egyszer meglátszódik az kívülről is, hogy már nem teszem, már nem úgy élek. Sokszor lehet, hogy a harc még nem látszódik, a küzdelem még nem jön ki, de... Nem egyszer meg lesz az eredménye. És ugye ez egy folyamat. De ha ez sincs az életünkben, ha csak úgy, oké, megyünk, akkor, akkor gondolkozzál. Akkor, akkor adj számot az életedről. És, és gondolkozzál, hogy Isten lehet, hogy hozzád ezen keresztül. Menjünk tovább, és olvassuk a 22-es és a 23-as verset. A lélek gyümölcse pedig Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Érdekes, hogy itt nem gyümölcsöket ír Pál, tehát nem többes számot mond, hanem egyes egy egy számban mondja. Ami, ami valószínűleg azt jelenti, hogy, hogy a lélek igazi gyümölcse hogy egy igazi gyümölcse van az életnek, és ez pedig a szeretet, és a többi pedig ennek a agapés szeretetnek a írása, hogy tulajdonképpen mit jelent ez az agapés szeretet. Ugye ezt látjuk például az egykorintus 13-ban leírva, ezt érdemes elolvasni, de itt is valószínűleg ez, itt ezt jelenti, hogy, hogy, hogy mi következik, vagy mi ennek az eredménye, ennek a, ennek a gyümölcsnek, vagy ennek a, ami, ami, ami, mi következik ebből. És, ami nagyon fontos, hogy ez nem a hívő erőfeszítésinek a munkája, hanem ez a léleknek a gyümölcse. Tehát, valójában ugye a szeretet, és ugye mind, ami, ezt leírja, amit, amit ez magába foglal, Öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség, az önmegtartóztatás. Ugye? Hogy ez, ez a léleknek a gyümölcse. Ez nem a te, te gyümölcsöd, vagy ez nem a, a te munkád. Ez nem te termeled, hanem ez a léleknek lesz a gyümölcse. Hogy elkezdesz a lelki dolgok felé menni. És oda és azt kezdett el táplálni. Oké, okay, uram, well, jövök hozzád. Elkezdek imádkozni. Elkezdem a Bibliát olvasni. Elkezdek gyülekezetbe járni, szolgálok. És teszem ezeket a lelki dolgokat. És ennek lesz egy gyümölcse. Ennek lesz egy következmény az életünkben. És ezt Isten ki fogja munkálni az életünkben. És ez olyan jó, hogy, hogy ez nem a ez nem a mi erőfeszítésünk. akkor én nekem szeretnem kell mindenkit. Na, én nem fog szeretni mindenkit. Biztos vagyok benne, hogy ha ezzel is meg tudunk harcolni, hogy nem szeretünk mindenkit, meg nem fog mindig örülni, meg nem lesz mindig békességem, meg türelmem, néha elveszítem a türelmet, de nem igaz már, megint megszólalt a telefon, és jöp, tudom én most már. Csak vicceltem. De ez, ugye itt van bennünk, hogy ez, Na, Gábor kisene. Szám, ez ott van, ott van, reméltem is, ott van ez a harc, de. de erről beszéltünk, hát tudom. Uh, mindig kimenek az emberek, pisiani, hát mondom, a Szóval, és most azt tervettük, hogy be fogunk egy, egy, egy mikrofont építeni oda. De ez csak mit volt. És akkor nem fog senki kimenni. És de senkire is sok én egy ületből, nem betában egy kis Na, szóval, ugye jöjjünk vissza. Újból menjünk vissza János 15 és ott, Emlékszel, beszéltem arról, hogy ott, ugye ez a szőlőstős példázat, hogy maradjatok meg. Ugye ott mondja azt mondja Jézus, hogy maradjatok meg a szőlőtön. És ott ez egy. E, ez egy folyamatot jelent, egy állandósult, lakozást. És beszéltem arról, hogy maga ez a, ez, hogy maradjatok, ez a Új Szövetségben 120-szor szerepel. A János evangéliumában 40-szer, és magában abban a 15. fejezetben a János 15-ben pedig 12-szer szerepel. Ehm, hogy megmaradni. És nekünk ez a dolgunk, vagy ez a felelősségünk, ez az, amire figyelnünk kell, hogy megmaradni Jézusban. Megmaradni ezen a szőlőtől, Ugye ő a forrás, ő belőle táplálkozunk, ő belőle jön az élet. Ez a veszőnek a felelőssége, hogy ne menjen máshová. Hogy, hogy, hogy megmaradjunk, hogy összekapcsolódjunk a szőlőtővel. Mert máshonnan jön élet. Máshonnan nem kapunk táplálékot. Ehm, és lehet, hogy úgy vagy vele, hogy hát vársz, várod ezt a táplálékot, de máshonnan nem fog megjönni. És nekem ez nagyon tetszik ez a gondolat, hogy, hogy a szőlőtőt nem helyettesítheti egy barátság, egy gyülekezet, egy pásztor, vagy egy szolgálat, vagy bármi más. Nem lehet helyettesíteni. Hogy ezek a gyümölcsök, vagy a lélek gyümölcse ez nem fog jönni az életünkben azért, mert a gyülekezetbe jársz, és vagy van barátod, van haverjaid. Ez csak akkor, ha Jézusban maradunk, ha a lélek szerint járunk, és akkor fog jönni, és akkor pedig jön. Akkor ez jönni fog, teremni fog, mint ahogy tavasszal ez ugye minden, És elkezdenek a fák gügyezni, levelek jönnek, és elkezdenek teremni. És szoktuk ezt mondani, hogy nem hallod a kertben, hogy, hogy ott van ez a almafának ez a nyűg, és hogy most bájálunk, most már növekedjél, most már legyen valami, hanem a terem. Ha hát, van ott minden adott, ha van víz, ha van fény, ha nem fagy el, akkor a mi a termés. És nincs killódás. Egyszerűen csak a gyökereik beleeszi a földbe, felszívja a vizet, a fényt, és jönni fog a gyümölcs. És nem, nincs killódás, igaz? Hogy valójában egy ilyen magászlétető dolg. Ott az almafa, beültetem a földbe, meglacsolom, aztán gyerünk. És valójában ugye ez, ez így működik. És ugyanúgy az életedben is. Ha, ha a folyóvíz mellé ültetek, fa vagy, ha ott vagy, mint hogy a Zsoltárban olvassuk, akkor... akkor ez meg fogja hozni a gyümölcsét. És nem tudsz engem mit tenni? Tehát ott vagy, a folyóvíz mellett, jön a víz, a folyóvíz, és süt a nap, ott vagy Isten dicsőségében, ott vagy Isten jelenlétében, jön az ő igéje, és jön majd a gyümölcs és jön a gyümölcs, és fogja változ, fog változni az életed. És ennyire egyszerű igazából. Menjünk tovább, és akkor nézzük a 24-es verset. Akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ugye a test a kívánságaival, a vágyaival, minden romlottságával együtt, Krisztussal együtt meg lett feszítve. Ugye nem szó szerint, de, de valójában ez ugye megtörtént. És ugye ez az, ami biztosítja nekünk a győzelmet. Hogy azt mondjuk, amikor mi megtértünk, akkor te megtértél, akkor ez történt az életedben. Hogy oda fegeszted a testedet, hogy meg lett feszítve, meghalt a tested, jelképesen, és ugye feltámad a lelked, és elkezded azt szerint élni, és többé, ugye már nem testnek akar élni, mert az meg lett feszítve, meg lett ítélve. És a testnek van egy ilyen hamisága, vagy egy ilyen próbálkozása, újra meg újra el akarja velünk hitetni, hogy, hogy ő még él. Hogy ő még kéri vissza ezt a hatalmat. De, de neki már nincs hatalma. Ez, ez olyan, mint amikor, utána, amikor katonák voltunk, és akkor már mi lettünk az öregek, és akkor már nekünk nem dirégált senki, hogy mintha mint újra azt mondták hogy neked kéne felmosni. Nekem már nincs, rajtam már nincs hatalmaz, hogy inkább azt mondta, amikor már leszereltünk, és akkor azt mondták volna, hogy gyere vissza, azt most fel a kör leszed. Fetszok, hogy én nem vagyok katona, Nehogy már visszavigyetek, voltam én ott egy Most mostam én túl Megtakarítottam Megtaparítottam, meg fekete mosogató. Hát én már szabad vagyok. Nehogy már visszavigyetek. Ugye, de a testünk pontosan úgyne ezt akarja, hogy na, én vagyok, és akarom azt, amit akarok. És te mondod a neked, hogy Te nem vagy feszítve. Te ne áldirigál nekem. Te neked már nincs rajtam hatalmad meg vagy feszítve, és, és minden álnokságod, minden romlottságodtól együtt, te meg vagy feszítve, és nincs rajtad hatalmad, rajtam hatalmad. És én nekünk, hívőknek ezt kell megragadnunk, megint csak hit által, hogy ehhez az igazsághoz ragaszkodunk, ebbe kapaszkodunk, hogy a test az legyőzetett, hogy a test az megfeszítetett, hogy a testnek nincs hatalma, hogy, hogy nem kell azt megtennünk. És, és hogy ez megint hibáltal van. De ezt nem tudod másképp mint Csak elhiszem, hogy ez megfeszített. Elhiszem, hogy ez megtörtént. Elhiszem, hogy nincs rajtam már hatalma. És hogyha a, és hogyha abba a hibába esünk, hogy saját erőből próbáljuk legyőzni a testünket, ha ha saját erőből próbálunk, próbálunk győzelmet aratni a testkívánságra felett, akkor, akkor ugye kudarcot fogunk szenvedni. Akkor azt mondjuk, hogy de nem megy. De miért nem megy? Mert ez testből van, mert saját erőből van, és az képtelenség. Ugye ezt lélekkel kell megvívnunk ezt a harcot. A lelki dolgokban kell megvívnunk ezt a harcot. De nagyon fontos. A test megfeszítetett, a test legyőzetett, és nincs hatalma. 25 és 26 ezzel befejezzük. Ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. És nagyon érdekes, hogy ezt, ezt láthatjuk ebben a levélben újra és újra előjönni, hogy hogy milyen az, amikor a lélekben járunk, és milyen az, amikor a testben járunk. Hogy ez a gyülekezet is elkezdte lélekben, és újból visszament, visszament a testi dolgokhoz, elkezdett a törvényben járni, és azt láttuk, hogy ez elkezdte az Istennel való kapcsolatokat szétszedni, de elkezdte az emberekkel való kapcsolatokat is szétszedni. És újból ezt látjuk itt, hogy, hogy ha... Ha mennek a lélek szerint, akkor győzelmek fognak aratni, és itt azt látjuk ezekben a versenyben, viszont, hogy ha, ha mennek a test szerint, és abban járnak, akkor oda vezet, hogy becsvágyók, ingerlők és irigykedők. Látod, hogy, hogy mit, mit tesz a, újból a, a testnek, hogy a, a test hová vezet? Mert ez mindig keresi a maga dicsőségét. Keresi, hogy, hogy ő legyen a jobb, Én legyek, én legyek a különb. És ott van a testben ez a becsvágyás, az irigykedés, a, a harag, ott van benne ez, a, ez hogy na, a másikkal, másikba kereste a hibát. Megint látod a test, megint újból, ezt látjuk. Ha nem a lélekben megyünk, akkor a test ezt fogja hozni. De a lélekben pedig mi van? A szeretet. És ott nincs. Nincs irikedés. Ott Nem, nem, nem irigykedek a másikra, hogy ő neki milyen van. Vagy, vagy nem geredek haragra, vagy nem, nem akarom magamat felemelni. Hanem ott szeretet van, amikor a lélekben megyünk. És, és látod, mennyire jó a lélekben járni mennyire fontos a lélekben járni, és újból csak nem visszamenni a cselekedetekhez, a törvényhez. Mert ez szét fogja szedni újra csak az életünket. Mennyire rossz tulajdonság ezek, rossz tulajdonságok ezek, nem, becsvágyó, ilyen ingerlők, vagy ilyen irigykedők. Utálom, amikor irigy vagyok. ha ah, neki van olyan autója, ah, neki van olyan ruhája, ah, neki van ezek, a Ön miért kapott olyat. De ja, ez olyan gonosz vagy olyan rossz mitől van ez? Mert merünk vissza a testbe. És nem a lélekben járunk. És csak ezt! És annyira izgalmas ez a ganata levél. És hogy vég, mindjárt befejezzük, következő héten, remélhetőleg sikerül átmenünk a harmadik fejezeten, de ez egy nagyon izgalmas levél, és egy rövid levél, de, de milyen mélységei vannak, hogy milyen igazságai vannak az Istennel való kapcsolatunkban, abban, hogy milyen igazságokat fedezhetünk fel, hogy járjunk a lélekbe, és hogy, hogy ne, ne a törvénybe, vagy ne a le, hogy mennyire szét tudja szedni az életünket. Úgyhogy én bátorítalak, hogy olvassátok, akár menjetek előre, nézzétek meg a hatodik fejezetet, és fejezzük be egy imádon. Drága szerető atyán, köszönjük neked ezt az estét, és köszönjük neked az ígédet, köszönjük a bátorítást, köszönjük, hogy, hogy, hogy járhatunk a te lelkedben, köszönjük, hogy szabadok vagyunk, köszönjük, hogy, hogy, hogy van szabadságunk, van erőnk, van hatalmunk, nemet mondani a testkívánságainak, hogy köszönjük, hogy nem kell azt megtennünk, és áh, csak segíts, Uram, ezt elhinnünk, Segíts uh, erre emlékeztetni magunkat. Hogy akár naponta, és szinte tényleg igaz ez, hogy naponta emlékeztessük magunkat erre, hogy járjunk a lélekbe, hogy ördököljük meg a testnek a, a cselekedeteit, hogy, uh, hogy ne járjunk abban, hogy újra meg újra emlékeztessük ezt, erre magunkat. És hogy amikor elbátortalanodunk, uram, akkor gyere, és emelj fel. Amikor, amikor elbukunk, uram, akkor gyere is. Adj kegyelmet, adj még több kegyelmet. És Uram, azért imádkozom, hogy ha tudjuk elfogadni ezt e, a saját életünkre, de hadd tudjuk ezt adni mások életére is. Hadd tudjuk, hadd tudjuk e, ezt úgy adni, hogy kaptuk is, hogy ingyen, ingyen kaptuk és ingyen adjuk. És, és ne legyünk olyan emberek, mint ez az ember, itt, te, amiről Jézus te beszéltél, hogy hogy elengedte neki a király a tartozást, a hatalmas nagy tartozását, és ő pedig azt a kicsit, azt a kevés tartozását a fele barátjának nem engedte el. Uram, hadd legyünk mi is ilyen nagyvonalúak, ahogy te nagyvonalú vagy velünk, hogy elengeded a mi bűntartozásunkat. Így hadd, hadd engedjük el mi is másoknak, és hadd tudjunk megbocsájtani. Bármennyire mély is az, bármennyire fájdalmas is az, Bármennyire nehéz is az, de tegyél minket ebben szabadá, és hadd élvezzük ennek a kegyelemnek a gyönyörűségét, az áldását, a munkáját az életünkben, ahogy ez meggyógyít minket, és ez meg tud gyógyítani másokat is. Kérünk, Úr Jézus, hogy önts ki erre a gyülekezetre a Te kegyelmedet, önts ki az életünkre, és önts ki erre a városra, Úr Jézus. Köszönjük Neked, és imádkozunk, hogy áld meg a hétvégénket, hát meg pihenéssel, hogy talán még sokan fáradtak itt a szévesztel, meg az ünnepek miatt, és adj erőt erre az évre, a következő hétre, Uram, és segíts, hogy a lélekben járjunk, és a test cselekedeteit pedig ne vigyük véghez. Adj nekünk -e erőt, hitet, kegyelmet, Úr Jézus. Te hát drága nevedben imádkoztunk. Amen.